Ați venit! E la Focșani ați venit! Da. S-o vinul la stras odată? Da! Bun. Păi, suntem în post. Astăzi sărbătorim un mare sfânt. Se numește Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii, iar în calendar universal tot ortodox, să avem pe Sfântul la Amfilofia Iconiei celei mari. Diferență de har și de lucrare între doi mari sfinți. Când Iconia a rămas fără episcop, s-a auzit un glas din cer care spune așa, Amfilohie să ne fie episcop, Amfilohie să ne fie episcop, Amfilohie să ne fie episcop. Și spune că atâta har a primit la Dumnezeu, încât îngerii lui Dumnezeu l-au hirotonit episcop, spune în viața sa. Deci, vă striga: străga, am Amfilohie să ne fie episcop. Și acum ne întoarcem la Sfântul nostru rom român, Antonie de la Vâlci. Este o ctitorie domnească a lui Mircea Ciobanu și doamna Chiajna, fata lui Petru Rareș, doamnă a, a țării românești, care au zidit această mănăstire undeva în munții Vâlcei, la cererea câtorva pusnici. când a fost mănăstire de călugări, astăzi este mănăstire de măicuțe. Iar acest Sfânt s-a nevoit în acele locuri foarte multă vreme și și-a dorit să plece la Sfântul Munte. Episcopul de atunci a spus, nu pot să lași locul ăsta pustiu, a primit ca semn și ca ascultare, a ajutat din regătorii țării românești, a restaurat schitul, l-a făcut frumos, l-a pus la pompt, l-a îngrijit, și a făcut o colibă, un fel de pește o bisericuță în stâncă, și s-a da, să astăzi -a și s-a nevoit acolo câțiva ani întregi de zile, până ce a avut presimțire 40 de zile înainte, că va pleca la cer și a venit ucenicul lui Nicolae, i-a spus ai grijă eu mă duc la ceri cerești, rămâi în continuare aici și răspunzi de toate ceri care se văd. Și în felul acesta, multă vreme, trupul lui a fost ascuns, nu s-a știut. Mai târziu, deci prin diferite semne și minuni, trupul a fost descoperit, iar astăzi avem în Biserica Iezărului Vâlcii Sicriul cu Sfintele Moaște. El a fost recunoscut de biserică și pus în rândul Sfinților, deci pus în... pus în... asta cum se cheamă, în raclă de argint pentru închinari, iar cei care se duc și se roagă, li se împlinesc cererile. Ați văzut că este o contradicție între credința ortodoxă și cei de alte confesiuni care vin și spun Că noi ne închinăm la oase, da. David ne cere lucrul acesta, bucuroase, vor oasele cere sferite. Ezechiel ne cere lucrul acesta și ne arată cum oasele înviu un în câmp acela imens și să-mi cu carne, cu veni și să Am poruncit Duhului lui Dumnezeu să sufle viață peste și a poruncit glasul lui Dumnezeu și Duhul a venit peste și s-a sculat o armată de oameni. Deci arată simbolul învierii. Iar moaștele. Pentru prima dată, din punct de vedere scripturistic, le găsim în Vechiul Testament, când un mort fiind îngropat într-o într groapă, neștind acuiesc sunt o sementile de acolo, când a pus uh, mortul peste ele, s-a sculat viu și a fugit. Erau moșterile Sfântului Proroc Elisei asta ca să aveți câteva idei când vă mai întâlniți cu din care se tem de sfinte moaște, de icoane, de cruci și să aveți ideea generală despre fundamentul credinței ortodoxe. Cele șapte taine din care pe noi ne interesează în special două cele mai tari care trebuie să avem grijă de ele, că altfel nu suntem în creștinism. Botezul, ușa tainelor și euharistia, care este vârful tainelor. Dacă nu ar fi sfânta liturghie, oamenii nu s-ar mântui. Liturgia este singurul act pe care Dumnezeu l-a făcut personal cu mâna lui că hiroponia se poate face prin apostoli, prin episcop și așa mai departe dar liturgia a fost instituită direct de Mântuitorul El a spus, beți dintr acesta toți, luați mâncați și spune aceasta să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului este singurul mod în care noi ne-am înfiat toți în același Dumnezeu. Am băut sânge Dumnezeu și după sânge suntem fiii Lui Dumnezeu și am mâncat trup Dumnezeu și după trup suntem copiii Lui Dumnezeu. Deci El ne-a hrănit, El ne-a crescut, El ne-a născut din apă și din Duh. Din se va naște cineva din apă și din Duh, nu în Împărăția Lui Dumnezeu și tot El este Cel care are nevoie ca noi să ne putem mântui nestingheriți de diavul prin puterea Eucharistiei. Singurul lucru pe care diavolul nu-l poate emite în viața materială și văzută este Sfânta Liturghie. În restul, dracul poate să ia până la chip de înger luminat Șt! și să înșelui pe celeși. Și aici vă spun o istorioară scurtă ca să vedeți. Era un lugaraș în pustie și intrase puțin demonul în el că împotirea ar fi pâine și vin. Cum de fapt spun și mulți astăzi, nu e ceva nu e o noutate, Adică Istoria se repete doar că e cu roata pătrată și se răsparnă câteodată nu e ceva nou. Și s-a dus la duhovnic și i-a spus Am puțin îndoială că împotirea în ar fi carni și sânge dumnezesc. De ce spui aceasta? Pentru că eu cred că nevrednicia oamenilor, nevrednicia slujitorilor, nevrednicia vieții noastre nu ne dă o șansă atât de mare. Noi mai mult facem aceasta ca un simbol, ca o repetare, ca o, cum ar fi, o piesă, să spunem, de teatru, vrea să-i el, el, ca, adică, ca, ca și cum ar fi o imitație. Și a spus, mare nebunie în mintea ta. Atunci, și arată om, Sfântul Macar, în omile, atunci când preotul ridică mâinile în sus și spune, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilei apostoli, pe acela bună nu-L lua de la noi ce nouă ce încercăm El se face sul de foc, iar sub formă de sfreder de foc, Duhul Sfânt intră în pâine și o preface în carne Dumnezească și intră în potir și o, și -o preface în sânge Dumnezeu, chiar dacă nu e la chipul vederii. Vedem uh, pâine în formă materială și vin în formă materială. Ne arată și eliminată în omilia uh, despre Sfânta Cumenicătură. Dimensiunea Sfintei Cumenicături depășește pământul după intrarea Duhului Sfânt în ea. Deci, uh, cel ce cuprinde toate și ca cel ce este necuprins încape văzut într-o bucată de pâine. Și avem cina de la Emaus la, în aceeași formă. Duhovnicul i-a spus, bine ar fi o vreme să nu te împărtășești. Și el a zis, cred că am să fac așa. Și a stat el la chilii și s-a rugat 40 zile, dar satanul îl freca și îl întorcea mai rău. Și într-o zi a zis, duhovnicul, este praznic împărătesc, poate ar fi bine al să te împărtășești spre luminarea minții tale. Da, dar să știi că îndoiala mea este aceeași. Eu nu cred că acolo este carne și sânge dumnezeesc. Și în clipa următoare, când a intrat la împărtășit și a deschis gura și a pus preotul bucățica de pâine cu ce sânge în gură, s-a prefăcut toată gura plină de carne și de sânge și curgea din gura lui ca și cum ai fi tăiat un animal. S-a speriat, a căzut cu fața la pământ și a zis Doamne, salvează-mă că acum am dau sama din înorocirea și de hula pe care am adus-o înaintea ta. Și duhovnicul i a spus rostește formula de împărtășit. Ce spunem noi înainte din împărtășit? Cred, Doamne, și mărturisesc cu adevărat că Tu ești Dumnezeu cel viu care veni să mântuiești pe cei din păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta e prea curat trupul tău și prea scuns sângele tău. Și când a zis lucrul ăsta, toată amestecătura aia din gură s-a prefăcut apoi în pâine și vin. Amin și Doamne ajută!